Сьогодні багато де в церквах святкують День П'ятидесятниці, принаймні на Україні. Отже, зазвичай, то в церкві Олгофи ми на недільних зібраннях, можливо, зібрання серед тижня, домашніх зібраннях, якось читаємо хронологічно, індуктивно, вивчаємо Біблію. Якусь певну книгу Біблії, розділ за розділом, вірш за віршом. Ну, цей раз ми, це буде трошки виняток. Зазвичай ми тут, понеділях, зараз вивчаємо, проходимо весь Старий Заповідь, і зараз ми Повчаємо першу книгу царів, Російську та третє царство. Але сьогодні ми будемо читати з книги Дії другий розділ, будь ласка. Якщо у вас є Біблії, відкривайте свої Біблії. Якщо у вас є Біблії на телефонах, на електронік-дівайс, можна. Ні фонтан, звісно, не кращий варіант, але можна. Тому що не буде оцього правильного шораху. Це дуже, це теологічно правильний шелест сторінок. Під час, коли церква збирається, ми оголошу, говоримо, давайте відкриємо Біблію, має бути такий шелест. Не знаю, якщо у вас є на телефоні така, такий аплікейшн, де є цей шелест, ви виграли порівнянні з тим, у кого немає такого шелесту озвучки. Не треба зараз, тут хоч є є вайфай, не треба шукати, де воно там є, просто на майбутнє так собі. Я сказав, що є вайфай, немає Wi-Fi. Вай Вайфаї немає. Ага. Друга книга «Дії». День П'ятидесятниці. Ем. Сходження Духа Святого на церкву. Взагалі-то свято П'ятидесятниці – це друге по значенню свято в єврейському календарі. І це свято первоплоду, коли починається збір урожаю, коли є те, що перше зібрано з поля в жнива, і це, безумовно, належить Господу. Це приноситься, віддається, йому. Свято початку збору врожаю жнивам. І духовно це день народження церкви. Дуже логічно. Це перший плід вчинку Ісуса Христа на хресті. Перший результат, початок Його церкви. Як же це сталося? Після смерті Ісуса учні були пригнічені, і вони втратили надію. Це теж цілком можна пояснити. Знаєте, учні, якщо ви читали Євангеліє, це так помітно, просто кидається в очі, що ну тупілі, не розуміли, не запам'ятовували елементарних речей, які Ісус говорив їм, якось так явно, ну, реально так підтормажували, так якось не стісняєсь прямо от відверто не цікавилися тим, чим варто було б цікавитися, і дуже були зосереджені на якихось речах, які, ну, запросто можна було ігнорірувати, обходити, навіть не звертати увагу на них. От такі вони були. Але теж очевидно в Євангеліях так явно, що їм було з Ісусом добре. Ну, добре, просто хорошо їм було. Він дбав про них, про все. Він наставляв їх, направляв їх. Їм навіть не надо було там сильно озадачуватися, куди йти і що робити. Ні, було кілька ситуацій, де Ісус по-серйозному якось їм дав можливість навчатися. Не знаю, зібралось більше трьох тисяч людей, і один з них, самий розумний з учнів, підійшов до Ісуса, каже, ну, вони, напевно, голодні люди. Як він визначив, що вони голодні? Ну, сам був голодний, напевно. І говорить, ну, давай, хай вони розійдуться. Та відпустив вже їх Ісус. Ісус каже, ви їх нагодуйте. ха Ну, трошки озадачились, ненадовго. Потім Ісус знов-таки розібрався з цією проблемою, і він нагодував людей. Але явно їм було добре. І тут дещо сталося. На їхніх очах Ісуса було заарештовано. Був суд, і його розіп'яли. І він помер. Вони бачили, що він віддав духа свого. Так, да, він сказав, на хресті здійснилося. І віддав духа свого. Він помер. І вони розійшлися. Кожен по своїх справах. Петро сказав, піду ловити рибу. Інші учні сказали, ну, підемо і ми з тобою. Навіть, можливо, ті, хто не ловили рибу ніколи. Просто тому, що Петро, він такий лідер серед них був. Підемо. І вони були явно пригнічені, явно. Двоє учнів, які по дорозі в Маус, ішли і вони сумували. І вони зустріли на шляху якогось подорожнього і він запитує, що сталося, чи у в Вони йому кажуть, ти що, не знаєш? Такі події. Той, який був Господом, ми визнали в ньому Месію, він помер. Його нема зараз. І вони сумували. Були пригнічені явно. Можемо відкрити Євангеліє від Івана, 20-й розділ. Івана, 20-й розділ. Написано про стан учнів, як вони себе почували, чим вони займалися після того, як було розп'ято Христа. 19-й вірш. Того ж дня, дня першого в тижні, коли вечір настав, і двері, де учні збирались, були замкнені, бо боялись юдеїв. Сидить група людей за зачиненими, за замкненими дверима і тремтять. Вони бояться. І це теж цілком можна пояснити. Доки Ісус був з ними, вони були під Його досконалим захистом. Зараз його немає, але вони, багато людей, фарисеї, ті, хто несуть загрозу для них, знають, що вони були з Ісусом. І вони бояться. Вони знаходяться за замченими, закритими дверима. Мені так подобається, що в нумерації віршів те, що написано далі, воно в цьому ж самому вірші. Це не наступний вірш, а продовження 19-го вірша. «З'явився Ісус» і став посередині та й промовив до них «Мир вам!» Який контраст одразу? Незалежно від того, що вони за замкненими дверима, Ісус з'явився «Мир вам!» Цікаво, що я знаю, це, безумовно, це таке привітання звично прийнято в єврейській культурі, але настільки класно, що саме це Ісус сказав. Це те, чого в них явно не було. Миру в їхніх серцях явно не було. Вони були схвильовані, злякані. Вони не мали надії, але він з'явився посеред них і сказав «Мир вам». Двадцятий вірш. Сказавши оце, показав він їм руки та бока. І учні зраділи, побачивши Господа. Теж, що у них з'явилось, це радість. Вони зраділи, побачивши Господа. Тут вони боялися. Явно не було радісті. Був страх, був сум, було жаль. Вони були в жалю, вони були розбиті в серці своєму. Але тут зраділи. З'явилася оця надія в них. Він живий. 21 вірш. Тоді знову сказав їм Ісус, мир вам, як Отець послав мене, і я посилаю вас. Цікаво, що тут же Ісус дав їм справу. Добре, ребята, я радий, що ви зраділи. Є справа в мене для вас. Є наказ. Є те, що ви маєте робити тепер. Ну, на цьому... На... На 20-му вірші не закінчилось Євангеліє. Учні зраділи крапка. Ми маємо цю радість від стосунків з Ісусом Христом. Це є. І це Він дав нам. Але є далі. Є дещо далі. Ісус сказав, я посилаю вас. Ви будете робити справу. Ви будете робити особливі речі для моєї слави. Ви будете інструментом в руках моїх і... Потім в книзі Дії ми читаємо, сам Ісус сказав, що приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, і будете свідками мені. Знов таки, не просто приймете силу, і буде вам класно. Буде класно. Від того, що будете виконувати те, що виконую я. Будете робити разом зі мною особливі речі. І це теж, тут є наказ, я посилаю вас. Тому Ісус дав справу їм, 22 вірш. Сказавши оце, Він дихнув і говорить на них. Прийміть Духа Святого. Для виконання цієї справи, на яку посилає їх Ісус, Він дав їм силу. Часто люди уявляють собі Бога, який говорить. Піди і зроби оте, А я буду тут з небес спостерігати, як ти будеш це робити. І якщо ти схибиш, попав. Будеш наказаний. Ні, Бог так не робить. Так, да, Він Послав їх виконувати його справу, сказав, що я вас посилаю робити те, що хочу робити я, але я вам даю силу для цього. Ви не самі, я буду робити через вас. Він дав їм цю силу. 23 вірш, цікавий вірш. Кому гріхи простите, простяться їм, а кому затримаєте, то затримаються. Окрім сили, Ісус дав їм певні повноваження. Повноваження, відповідальність – це така річ, яку, знаєте, як ніби і хочеться, і страшно. З одного боку, класно. Я, я маю певну, певні можливості. Я можу це робити. Ага. А коли я це робитиму, це впливатиме на інших. І, і чи робитиму я це достатньо добре? Я ж буду нести відповідальність за це. Чоловіки. Вам знайомі такі почуття? В українському менталітеті так, знаєте, ця ідеологія «моя хата скраю нічого не знаю, на жаль, вона присутня. Але ми, як віруючі, маємо ці повноваження. Ісус дав нам це. Це теж варто не забувати. І взагалі, коли Господь з'явився учням, крім надії, крім радості, Крім цього миру, крім покликання на певну справу і сили Духа Святого, давши повноваження, Він дав їм і всім нам просто правильний образ життя. В цьому 20-му розділі Євангелії від Івана є 31-й вірш. Мені він дуже подобається. Сказано взагалі, чому написано це Євангеліє. Це ж написано, щоб ви вірували, що Ісус є Христос, Божий Син. В написано, щоб ми вірували. І там теж не крапка. Написано, і щоб віруючи, життя мали в ім'я Його. Дві речі християнин. Той, хто прийняв Ісуса Христа, перше, він вірує, і це дає нам вічне життя. І друге, ми вже зараз живемо для нього, для Ісуса Христа. Отже, коли учні зібрались отак разом, і другий розділ книги «Дії» починається з того, перший вірш, що почався день П'ятидесятниці, і всі вони однодушно знаходилися в купі. Так, да, ці люди знали, що їхній Господь воскрес і живий зараз. Після воскресіння Ісус з'являвся їм і потім вознісся на небо і важливі речі говорив для них. В першому розділі книги «Дії» можемо прочитати з, першого, з четвертого вірша. І, зібравшись з ними, він, Ісус, звелів, щоб вони не відходили з Єрусалиму, а чекали обітниці Отчої, що про неї казав, ви чули від мене. Іван Бог хрестив водою вас, а ви будете охрещені Духом Святим через кілька тих днів. І вони, зійшовши, спитали Його і говорили, чи не часу цього ти відбудуєш, Господи, царство Ізраїві? А він їм відказав, то не ваша справа знати час і добу, що отець поклав у владі своїй. Та ви приймете силу, як Дух Святий злина на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі, в усій Юдеї та в Самарії та аж до краю останньої землі. Учні зібрались разом, знаючи, що Христос воскрес, і перед своїм Вознесінням він говорить дещо особливе. Знаходьтеся тут, будьте разом і чекайте. Чекайте дещо особливого. Цікаво, що Ісус не повторює обітницю знов. Він просто говорить, чекайте того, що ви вже чули. Багато разів Господь говорив, що буде вам дано Духа Святого. Ви не залишитесь самі. Ісус нагадує цю обітницю. В Старому заповіті так явно звучить, що Господь говорить, я не покину вас, не залишу вас. Я буду з вами повсякчасно. Пребуватиму з вами. Він говорить, це народу, якого обрав іти через Нього. Сказав, я не залишаю вас. Сьогодні на першому служінні пастор Чес ділився прекрасним урилком, коли Мойсей, шукаючи волі Божої, запитав Господи, якщо ти не підеш з нами, ми не підемо також. Дуже правильна позиція. Найнеобхідніше, що в нас є, це сам Бог. Навіть не все те, що Він може дати, навіть не все те, як нам правильно жити, Він допоможе а Він сам, особисто Він, персональні особисті стосунки з Ним. Більш того, все те, чим Бог зацікавлений по відношенню до нас, це теж ми самі особисто. Не все те, що ми можемо робити, якось служити, і наші вміння, таланти, руки, ноги, мозги, ну, не знаю, якась мудрість, досвід, не все це. А ми особисто, персонально ми потрібні йому, і персонально він необхідний нам. Це добре розуміти? В старому заповіті Господь говорить, я не залишу вас. В новому заповіті, коли Ісус говорив про те, що він має піти, учні так, опа, піти. Це означає, що його не буде з нами. Стриває Ісус, як піти, а, а як же ми? Він каже, я маю піти, бо якщо я не піду, не дасть це вам іншого, вчителя і втішителя Духа Святого. В цей момент Господь говорить тут, приймете силу, як Дух Святий злине на вас. Восьмий вірш. І тепер, коли учні зібрались, дві речі вони точно роблять правильно. Вони зібрались разом, так як Ісус сказав, що не відходьте, не вилучайтеся від Єрусалиму, знаходьтеся тут. І другий розділ починається з того, що вони однодушно знаходилися в купі, в одному місті, разом. І друге, що вони теж правильно роблять. Вони моляться. Вони насправді моляться. В першому розділі 14-й вірш написано, що всі вони однодушно були в невпинній молитві з жінками, з Марією, матір'ю Ісусовою та з братами Його. Однодушно і вони молились. Це не були ще ті люди, які потім сміливо проповідували Євангеліє. У них теж був страх. У них теж були хвилювання. Так, да, вони знали, що Ісус живий, вони були в цьому впевнені, у них була віра, і вони молились. Буває так, що віруючі живуть таким життям, ніби ну, Ісус не воскрес. Вони знають, що Він помер на Христі, вони вірять в те, що їхні гріхи прощені через пролиту Ісусом кров на Христі, і це правильно, в цьому є Євангеліє для нас. Таким чином ми спасаємось. Але зараз вони якось недостатньо дбають про спілкування з воскресним живим Богом. Так, ніби він не живий. Або просто якось колись одного разу ми опинимось з ним. Але не зараз. Зараз не можна його знати і наближати, наближатись до нього. Очевидно, що Боже Слово говорить, що можемо вже зараз це робити. Давайте відкриємо разом послання до євреїв. Четвертий розділ. Послання до євреїв, 4 розділ. 16 вірш. Отож, приступаємо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість для своєчасної допомоги знайти благодать. Мені подобається вірш. Отож, є дещо сказано попереду, що дає нам причину робити так, як ми прочитали, з відвагою приступати до престолу благодаті Божої. Що це за причина? Попередній, 15-й вірш. Ми маємо не такого пересвященника, щоб не міг би співчувати слабкостям нашим, але випробуваного в усьому, подібного до нас, окрім гріха. Маса. Для нас є причин, маса, щоб молитися. По-перше, те, що Бог розуміє. Ісус розуміє, про що ми молимося. Він добре розуміє, про що ми з ним розмовляємо. Знаєте, нам здається, ну ми говоримо, але це всемогутній, всесильний Бог, він не зрозуміє мене. Це мої проблеми такі мізерні. Ісус Христос, перебуваючи на землі, всі ці проблеми пережив. Єдине, він не згрішив. Його дії були досконалими і правильними, тому що він 100% Бог в людській подобі тому коли ми молимось ми можемо молитися і це дає нам причину сміливо приступати в молитві до нього він нас розуміє більш того він може не тільки співчувати, але він може допомагати. При тому що він розуміє наші труднощі, проблеми, те що ми переживаємо, наші страхи, хвилювання, більш того, він здатний допомогти по-серйозному впливати на наше життя. Іноді чому християни не моляться? не вірять, що Бог може. Одна з причин, чому люди не моляться або моляться недостатньо, це невірство. Ну, чому я буду молитися в пустоту і просити про щось, що Бог не може? Бог може. Він не просто співчуває. Він просвященник і він може змінювати життя. Ми маємо приступати до нього, в 16-му вірші написано, з відвагою, але це до престолу благодаті. Не просто звернутися до когось. Це престол, це трон всемогутнього царя, який створив Всесвіт. І ми можемо прийняти милість, своєчасну допомогу цьому. Необхідно молитися. Знаєте, в церкві напевно, будь-якість церков по... буває так, що по кількості людей на загальному зібранні церкві може зробити висновок про популярність проповідуючих. Не факт, але можна. Якийсь там, ну не знаю, пікнік, чи якийсь фан церковний. Можна зробити висновок про популярність адміністративної команди церкви. Давайте так назвемо. По тому, як наскільки вчасно люди приходять на служіння, можна зробити висновок про популярність лідера прославлення. Сьогодні нас так мало запізнилось. Іноді буває ми... В неділю вранці починаємо служіння. Я думаю, це як обратне восхищення церкви. Якось так мало. Але по кількості людей на молитовних зібраннях можна зробити висновок про популярність церкви Ісуса Христа. Коли люди збираються молитися, ніяких інших причин, чим сам Ісус, немає. Просто немає, не існує. Люди збираються для Нього Розмовляти з ним, перед ним, покласти свою потребу, прославити його. Все. Це дуже цікава річ, як наскільки популярний Христос в вашому житті. Особисто по вашому розкладу, часу, який ви приділяєте на молитву, на розмову з ним, можна зробити висновок, наскільки він популярний в вашому житті. В житті віруючої людини є... Певні складові частини, і якщо вони є в житті людини, і якщо людина постійно дбає про них, це як фундамент для того, щоб зростати далі. Зростати в своїх стосунках з Богом, заглиблюватися в стосунки спілкування з своїм Богом. А це насправді, це зростання в наших стосунках з Господом, це є головним в нашому житті. Хочу, щоб ми разом відкрили перше послання Петра. Перше Петра, другий розділ. І щоб ми разом змогли з Слова Божого побачити ці складові частини, все те, з чого має складатися життя віруючої людини, незалежно від того, в якій ви деномінації, в якій ви там церкві собі, до себе співвідносите себе. Це має бути в вашому житті. І подбайте, щоб цього було більше. Те, що ми будемо читати, якщо хтось з вас підніме руку і скаже, ви знаєте, цього предостатньо і надлишок в моєму житті. Я після служіння з радістю попрошу, щоб ви за мене помолились. Тому що в мене всього цього не вистачає. І я думаю, що більш правильна позиція, коли цього я визнаю, що мені цього не вистачає. Я хочу більше. Знову таки, пастор Чес ділився зранку про таку правильну Спрагу і жадання Мойсея пізнати Бога більше, побачити Божу славу. Це привілей. Людина, коли увірує, в неї з'являється ця можливість зростати в Бозі. І це варто робити. В цьому варто йти далі і далі, більше і більше. Отже, перший Петра, другий розділ. Перший вірш. Петро пише, отож, Відкладіть усяку злобу, і всякий підступ, лицемірство і заздрість і всякі обмови. Я хочу зробити акцент на цьому слові отож. В принципі, це рішення, да? Ви згодні зі мною? Коли я про щось розмірковую, зважую там за, проти, всі там плюси, мінуси, а потім кажу: "Ну, добре, я готовий прийняти рішення. Отож і далі текст мого рішення. Так от християнство починається з рішення. Я приймаю рішення. В Євангелії від Івана 1,12 написано, що ті, хто прийняли Ісуса Христа, мають привілей називатися дітьми Божими. Існує думка, в світі така є ідея, що ніби всі, хто народили світ, Бог же ж є любов, відповідно всі спасуться. Ні. Є ще гріх, який відділив нас від спілкування з Богом, який Забрав у нас можливість оцього тотального як, типу, групового спасіння. Індивідуально, ті, хто прийняли рішення прийняти Ісуса Христа в своє серце, ті зробили оце отож. Християнство це рішення навернутися до Ісуса Христа, навернутися до Бога. Це має бути без цього не існує християнства. Можна ходити в церкву, в правильну, хорошу церкву. Можна читати Біблію, можна, не знаю, жити в християнській країні, де державною релігією є християнство. Можна мати батьків, які служать і навіть, там, не знаю, постарі. Але спасає тільки оце ото ж рішення прийняти Ісуса Христа в своє серце. Це має бути, це фундамент для зростання. Далі, другий вірш. «І немов, новонароджені немовлята, жадайте щирого духовного молока» щоб ним виростати вам на спасіння. Що це щире духовне молоко? Слово Боже. Це Біблія. Коли я прийняв Ісуса Христа в своє серце, і ми з дружиною якось в один день зробили це, не домовляючись, навіть не радячись, навіть різними якимись там шляхами вийшли, щоб молитися до проповідника. І я одразу зрозумів, люди можуть по ушам поїздити. Я сам міг би раніше. Я знав, що я не хочу, щоб про Бога мені просто хтось набрихав. Я хочу правду. Мені необхідне джерело, з якого я точно буду черпати і черпати істину. Мені було необхідно, щоб це була правда, щоб я був впевнений. Тому що якщо навіть в гуглі набрати «Бог», не знаю, скільки там богів вискочить в лапках. Тут щире духовне молоко. Це план Божий дати своє Слово, щоб люди не сумнівались, щоб у них не було, я не знаю, каші якоїсь в голові про нього самого. Жадайте цього щирого духовного молока, слово Боже. Це те, чому в церкві Волгофри ми вивчаємо Слово Боже. Це є основою для віри. Римлянам 10.17 написано, що віра від слухання. Так, Те, що ми чуємо, дає нам віру. Але слухання зі Слова Божого. Не аби що. Не просто щось, якісь там фрази, в яких вставлено слово Бог, Ісус, Християнство, Біблія. Це має бути з слова, звідси взято. Тому, коли ми почали це служіння, почалась проповідь, я говорю, давайте відкриємо свої Біблії. У нас мають бути свої Біблії. І ви маєте перевіряти те, що я говорю. Перевіряйте, переконуйтеся, що це так. Переконуйтесь, жадайте щирого духовного молока. Не просто хорошої проповіді, не просто людей, які красиво скажуть, щось там таке яскраве розкажуть, подвішений язик. Ні, щирого духовного молока, Слова Божого. Це теж складова частина для нас, як для християн, якщо ми хочемо заглиблюватись в наші стосунки з Богом. Третій вірш, третій пункт. Якщо ви спробували, що добрий Господь, Благість Божа в Без того, що ми впевнені, що Бог нас любить, ми просто не захочемо пізнавати Його більше. Якщо ви не впевнені, що Бог вас любить, чи захочете ви розвивати ці стосунки з Ним? А можливо, це небезпечно. А можливо, Він потім якось зрадить вас. А можливо, Він якийсь такий проект навісить на вас, що ви не підтянете їх. Будьте впевнені, що все те, що від нього, це найкраще. Це досконало для вашого життя. Чому? Бо він любящий. Якщо ви спробували, що добрий Господь, Бог добрий, будьте впевнені в цьому. І це теж платформа і фундамент для того, щоб розвивати стосунки з ним. Ісус сказав, що покайтесь в гріхах і віруйте в Євангелі. Більшість людей розуміє свою гріховність. Вони говорять, да, я грішний, я це визнаю. Правда. Але друга частина. Віруйте в Бога благодаті, що Він дав шлях спасіння через прийняття Ісуса Христа. Приймайте Його і спасайтесь, і віруйте, що Він добрий Господь. Четвертий вірш. Четверта складова. Приступайте до Нього, до каменя живого, дорогоцінного, що відкинули люди Його, але вибрав Бог. Як приступати до Нього? в молитві. Це теж важливо. Ми вже говорили про це. Це важлива частина нашого життя, нашого побудови, спілкування з ним. В молитві будуйте стосунки з ним. Розмовляйте з ним. П'ятий вірш, П'яте речення, п'ятий пункт. І самі, немовте мовте каміння, живе, будуйтеся в дім духовний на священство святе. Дім духовний. Церква. Це важливо. Я не знаю, чи є в вас Церква, яку ви можете назвати своєю, ваша духовна сім'я. Слово Боже говорить, що це має бути. Вам потрібна група людей, серед яких ви почуваєте себе добре. Ви можете зростати в своїй вірі, спілкуючись з ними, поклоняючись Господу разом, проводячи час разом. Мета церкви – дати можливість зростати в пізнанні Бога. Чи є у вас це? Написано «будуйтеся в цей дім духовний». І друга частина п'ятого вірша, шостий пункт, що має бути в нашому житті, щоб приносити жертви духовні, приємні для Бога через Ісуса Христа. Служити іншим. Е, і ніби як неперспективно служити іншим. Але це теж шлях зростання в Бозі. Я дуже люблю ситуації, коли ми, я сам або моя сім'я навіть. Бо група людей, або ми, навіть ми, як церква, відчуваємо, що ми покликані Богом зробити щось те, що послужить іншим, але нам дуже важко, або навіть неможливо це зробити. Дещо подібне було з концертом Джеремі Кемпа. Очевидно, що ми, як церква, невеличкі, і нам якось, як це такий потужний проєкт потягнуть. Класний, класний стан, класне місце. І тут саме можливість і час покладатися на Бога зміцнятися в ньому, шукати його і дійсно падати ніць перед ним і просити, Боже, я не можу, ти допоможи, мені необхідна твоя допомога. Більш того, не просто допомога, а ти роби, дай мені просто бачити, що зробиш ти. Я хочу приносити цю жертву духовно через те, що я служу тобі повністю. Це теж фундамент для зростання. І шостий вірш, сьомий пункт наших переліку складових частин, що має бути в нашому житті, як у християн. «Бо стоїть у Писанні, ось кладу я на Сеоні каменя вибраного, наріжного, дорогоцінного. Хто вірує в нього, той не буде осоромлений». Цей камінь, вибраний Ісус Христос, він є основою всього. Світ так намагається представити християнство, ніби це просто, ну, одна з релігійних течій. Або, ну, просто так, вчення таке от. Просто так, один з. Образ життя, да? Християнський образ життя. Ні піть, ні куріть, матюкаться, ні часто. Ну, і ніби такий от християнський образ життя. І на робочих місцях ми, типа, пашемо більше іних. Ну, ти ж християнин, іди роби. Знаєте, як... Все наперекур, а ти, віруючи, іди, продовжай роботи. Це не так. Християнство – це не, не лише образ життя. Це не просто вчення якесь, філософія. Це Ісус Христос. Стосунки з Ним, з живим Богом. Якщо цього нема, християнства нема. Воно не існує, як такове. Якщо нема Ісуса Христа і спілкування з Ним, зв'язку з Ним, Нема християнства. Нема церкви. Все це, це просто мильний пузир. Ось він є камень вибраним, наріжний, дорогоцінний. І хто вірує в нього, хто тримає цей зв'язок з ним, хто дбає розвивати цей зв'язок з ним, той не буде осоромлений. І, можливо, в цьому віці будуть якісь там мінімум подколи, але не буде осоромлений врешті-решт, представши перед уцем, Отже, коли люди, віруючі зібралися однодушно в День П'ятидесятниці, давайте повернемось в другий розділ Книги Дії. Написано, коли почався День П'ятидесятниці, всі вони однодушно знаходилися в купі. Перший вірш другого розділу Книги Дії. І далі прочитаємо до 13-го вірша. І Ненацька зачався шум із неба, ніби буря раптово зірвалася, і переповнився весь твій дім, той дім, де сиділи вони. З'явилися їм язики, полум'яні, немов огнені, та й на кожному з них, по одному осів. Усі ж вони сповнились Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як їм дух промовляти давав. Перебували ж в Єрусалимі юдеї, люди побожні, від усякого народу під небом, а коли оцей гомін зачався, зібралися безліч народу та й диву диво дивилися, бо кожен із них тут почув, що вони розмовляли їхньою власною мовою. Усі ж побентежились та дивувалися, та й казали один до одного, хіба ж не галіліанів всі оці, що говорять, як же кожен із нас чує свою власну мову, що ми в ній породились? І далі цей перелік народності, які там були, і написано, що всі ці люди чули про великі діла Божі, одинадцятий вірш. Великі діла Божі мовами їхніми. І вони не виходили з дива, безрадні були і говорили один до одного, що ж то статися має. Коли все це відбувалося, коли Дух Святий зійшов на церкву, звучала правда про великі діла Божі. Це не було просто шоу, щось таке, угу, о, о, скільки грошей ввалили в цей проект. Насправді це люди почули про великі діла Божі. Це прославило Бога з самого початку народження церкви. Так, я вірю, і зараз має продовжуватися. Все, що відбувається в церкві, має прославляти Бога, має являти Його силу, великі діла Його. Перше, що церква зробила, це проголошення, спасіння для інших. Далі, до кінця другого розділу, розповідається, як Петро, вставши, підніс свій голос і говорив Євангелієм. Говорю, люди, те, що відбувається зараз, це не щось таке дивина. Це те, що було пророковано, було пророцтво в Старому Заповіті. І ось це відбувається зараз. Що робити вам? Прийняти Ісуса Христа, прийняти це спасіння. В день народження церкви було запрошення всім іншим пристати до церкви, стати частиною церкви. Іноді люди читають цей уривок про сходження Духа Святого на церкву День П'ятидесятниці, говорять, ну, бачите, які е, якісь особливі такі прояви Духа Святого були? Так, да, були. Явно. Говоріння іншими мовами. Поділені язики над головами кожного з християн, з віруючих. Але головним, що було, це була мета дати спасіння. Дати правду про можливість спасіння іншим. І це прозвучало. Насправді, це було свято врожаю. І Бог зібрав свій врожай. Це те, що зробив Він. Ми, як церква, хочемо бути в такому самому положенні. Коли Господь щось робить серед нас, хочемо, щоб Він робив і щоб Він збирав свій врожай. Отже, зараз, коли ми зможемо продовжувати поклонятися Господу, коли Джеремі поведе нас ще в поклонінні, просто радійте тому факту, що ми спасенні, що ми маємо можливість бачити Божу роботу і просіть, щоб Він використав вас для спасіння інших. Щоб ви були міцні в вірі самі, щоб ви довіряли Господу самі себе, щоб Він дбав, турбувався про ваш духовний стан, щоб Він беріг вас біля себе, і водночас, щоб ви були місні, щоб ділитися з іншими. З самого першого дня існування церкви, люди церкви віддавали звістку про спасіння іншим. Вони ділились Євангелією з іншими народами. Це мета церкви. Мета церкви не в тому, щоб просто нам було добре. Мета церкви, щоб спасались люди, щоб вони входили в Царство Небесне. Якщо ви тут... І ви не впевнені в своєму спасінні. Можливо, ви знаєте, що ви грішні. Визнаєте це. Я знаю, що ви грішні. Можливо, і ви з цим погоджуєтесь. Що з цим робити? Спасайтесь від гріха свого. Просто приймайте спасіння, яке дав Бог. Це єдиний шлях. Не вірте в ідею існування ще якогось шляху. Не вірте в ідею того, що ви колись покращитесь, чи щось зміниться, і ви там переможете всі ці гріхи й провини. Ні просто прийміть той шлях, який дав Господь. Можете молитися. Прямо тут. Приймати Ісуса Христа. Прямо тут казати йому, отож я хочу вірувати, я хочу віддати своє життя тобі. Коли Джеремі буде вести нас поклоніння, я буду чекати тут. Якщо вам потрібна молитва, ви можете виходити молитися разом зі мною тут. Якщо навіть на своєму місці ви хочете звернутися до Бога, робіть це, тому що Він присутній тут. Він може і бажає благословити кожного з вас. Він хоче діяти в церкві своїй. Його мета, Його наміри – це наближати людей до себе. Його бажання – це дійсно робити нас дітьми Його. Давати нам цю владу і цю можливість пізнавати Його ближче. Давайте поклонятися. Давайте як церква славити Господа. Просити про сходження Духа Святого на нас. Про наповнення Духом Божим нас як церкві, особисто кожного з нас, наші стосунки з Богом в його руках, але будьте впевнені, Він хоче близькості з нами, хоче поливати свою любов, свою турботу.